Ultima noapte de dragoste Întâia noapte de război De Camil Petrescu Pista 3 Cu ochii mari, albaștri, vica ca niște întrebări de cleștar, cu neastâmpărul trupului tânăr, cu gura necontenit umedă și fragedă, cu o inteligență care irumpea, izvorâtă tot atât de mult din inimă, cât de sub frunte, era de altfel un spectacol minunat. Izbutea să fie adorată de camarazi, băieți și fete de potrivă, căci înfrumuseța toată viața studențească, știau toți orele ei de cursuri și îi se prețuia prezența, ca unei adevărate vedete, fragile și mici, pe vastele culoare. Făcea totul cu pasiune, uneori isprăvile ei țineau de miracol. Când am început să studiez filozofia din timpurile mai noi și mai ales problema spațiului și timpului, am simțit nevoia să audiez un an de zile un curs de matematici superioare, făcut de un profesor savant de reputație europeană. Și ea, care nu urma decât franceza și româna, care avea o de matematici, fusese de două ori corijentă din cauza lor, numai ca să fim împreună, mă însoțea și asculta acum, o oră pe săptămână, serioasă și cu minte ca un cățeluș, principiile generale ale calculului diferențial. Partea mă era că, deși în linii generale, nu înțelegea nimic de sigur, după curs spunea surprinzătoare întrebări despre unele detalii. Nu mai vorbesc că nu lipsea nici de la cursul de enciclopedia filozofiei unde afla noutăți despre viața celulară. De altfel, în scurtă vreme, a trebuit să ne mutăm împreună, pentru că nu mai puteam sta nici câteva ceasuri despărțiți unul de altul. Era o gospodărie boemă, cu prieteni și prietene tineri, cu sărbători mici improvizate, pline de veselie și de neprevăzut. Mândria de a oferi o masă, lua proporții de eveniment, care cerea preocupări de o săptămână, excursia la moș și ștrengăria de a ne da de a mânca floricele și a bea un țap de bere, era orgie. Bucuria nevestimii, când, știind aniversările prietenilor noștri, le pregătea mici de surprize, era tot atât de mare ca a lor. A fost poate vremea cea mai frumoasă din căsnicia noastră. Desfântul Dumitru, unghiul cel atât de bogat și de avar, a oferit o masă mare rudelor. Au fost celelalte frate al lui, cu nevasta și băiatul, mama, sora mea cea mare cu bărbatul ei, cea mică, nemăritată încă, și eu cu nevastă mea. Cine ar fi putut să lipsească de la acest prânz anual, când speranțele moștenirii erau atât de întemeiate? Unchiul Tache locuia pe strada Dionisie, într-o casă veche, mare cât o cazarmă, fără să primească pe nimeni, mai avar și mai ursus încă de când era atât de bolnav. Propriu zis, nu locuia decât într-o cameră care îi slujea și de birou și de dormitor și de sufragerie, ca astfel să nu mai cheltuiască cu lumina și încălzitul, căci era foarte friguros. Era îngrijit de bătrânul Gligore, a cărei nevastă, Tudora, era și jupâneasă și bucătăreasă. Masa era pusă acum în sufrageria cea mare și bogată, ca în zilele tinereții. Era un lux prăfuit și întunecat parcă, fiindcă mobila era lăcuită ca staniu și se stacojise, iar scaunele, reci și înalte. Unchiul tache cu un șal pe umeri sta în fruntea mesei, dar mai mult se uita la noi căci nu mânca decât cartofi fără sare și macarone la tavă. Deputatul era firește, în vervă și, într-adevăr, era amuzant. Cred că mama nu putea să-l sufere și avea o părere proastă despre el, cu totul pe nedrept. E și adevărat că era foarte temut ca gurărea, iar colegii lui spuneau despre el, ascultă-mă pe mine, e mai bine să fii prieten cu nea, Gheorghidiu, decât dușman. Era unul dintre puținii membri ai Partidului Liberal simpatizat, nu numai de opoziție, dar chiar de gazetele de seară democrate, căci nu era sectar. Ne avea opinii exclusive, ci era cu lenevie sceptic, amabil și împăciuitor în principii. Fără să fie popular, era una dintre figurile bucureștene socotit printre intelectualii de rasă. Ei, n e, ce se aude? Intrați sau nu intrați în război?" N-am înțeles bine dacă prin acest intrați, în loc de intrăm, unchiul Tache înțelegea să lase doar partidului liberal problema intrării în acțiune sau folosea persoana a doua numai pentru că el se și considera mort. Ne atache căci deputatul era mai tânăr cu 15 ani, de ce să intrăm când putem avea ardealul fără război? Înțelegi, dumneata, ce formidabilă situație va avea România când, la încheierea păcii, vom prezenta nota noastră, având la spate o armată intactă de 800.000 de oameni? Cine să îndrăznească să te refuze? Puterile care, până la sfârșit, se vor fi măcinat unele pe altele, ajunse la istovire? Ionel Brătianu o fi el ceva, că nu degeaba e șef de partid. De altfel, eu am încredere în steaua României în politică, nimic nu se poate realiza decât prin încredere. Și atunci? Și atunci stăm cu arma la picior și așteptăm. Respectul pe care toți îl aveau pentru închiul Tache era impresionant. Toată lumea căuta să-l mulțumească, să-i ghicească, de se poate, intențiile. Era acum așa uscat, neglicios, cu mustața mare, cu adevărat șeful familiei. N-aș putea însă că nouă celorlalți Deputatul nu ne-a plasat câteva ironii care nu au supărat deloc pe bătrân. Am impresia că nici unul, nici celălalt nu l-au iubit pe tata. Găseau amândoi, ei care făcuse la avere, că fusese nepractic și neserios. Profesor universitar, fost secretar general, publicist apreciat, murise după o viață foarte agitată încă tânăr, lăsând bruma de avere încărcată de datorii. Nu-i putu să reierta că s-a însurat cu o femeie săracă și, cred, după bunăvoința distinsă cu care au acceptat pe mea, că nici mie nu-mi iertau asta. De altfel, către sfârșitul mesei a și venit vorba despre tata. Deputatul, cu o amabilitate de unghi galant, a întrebat-o pe mea dacă și ea urmează filozofia. Nu știu de ce, intimidată sau înțelegând că mă pe mine la curs, i-a răspuns afirmativ. Așadar, și parcă surdea, studiați amândoi filozofia. Respică domol silabele cuvântului filozofie. Da. Ciudat, de obicei, amorul e cel care duce la filozofie și încă și mai ironic, și ce filozofie. La dumneavoastră văd că drumul a fost din Filozofia va a condus la amor. Rosta amor cu gura rotundă, de parcă ar fi fost numele cremei de curățat nasturi. Toți au început să zâmbească numai pentru că au văzut că unchiul tache se amuză. Ceea ce vă doresc sincer este să nu reveniți vreodată la filozofie. Ar fi dureros. Mai rămâne să faci politică, tot în felul în care a făcut obietul Corneliu, care, dacă nu mă înșel, era și el tot filozof. Și, întorcându-se cu obrajii aproape căzuți, erați de tot către figura uscată și neglicioasă. Nene, tache! Orice, spune, e fermecătoare naivitatea, să crezi că tu poți îndrepta o țară. Fierbeam de nemulțumire căci mi-era penibil să aud vorbindu-se cu atâta ușurință despre tata, dar parcă eram și eu în râurit de sfiala îngrijorată a celorlalți în fața unchiului, de care depindea viitorul nostru. Își cheltuia lafa de profesor universitar ca să scoată gazete. Mărâia cu acreală bogătașul, căruia cheltuia la-i făcea rău chiar la alții și chiar după ani de zile. — A, în privința asta, nenetache, nu mă împac deloc cu dumneata. Corneliu era un entuziast și Naie își mângâie grav și ironic reverul hainei. Iscălea cu același entuziasm un articol de gazetă ca o poliță. Mie-mi plac și mi-au plăcut totdeauna entuziaști de la distanță. Rău să-ți spun, de pildă, că n-aș vrea să fiu deloc copilul unui entuziast. Și de câte ori pronunță cuvântul entuziast, îl dansa cu surâsuri spre bucuria bătrânului inginer și antreprenor, care lucrase toată viața numai cu cifre. O priveam pe nevastă mea, cerându-i parcă iertare, și ea mi-am surâdea împăciuitoare și inteligentă. Drept să-ți spun, n-am pomenit un om care să fie avut mai puțin noțiunea banului ca el. De ce crezi că nu mi-a vorbit o jumătate de an? Scose-se o gazetă, nu știu cum îi spunea și mi-a trimis-o și mie. De cetit, nu o ceteam, că nu mă interesau coniile pe care le scria el acolo. — A, nu, nene Tache, nu se poate spune că coniile susținute de Corneliu nu erau amuzante și, turnându-și anume cu un cetinal în pahar, deputatul suredea perifid. Cel puțin pe mine mă amuzau enorm discuțiile de principii. Dar în ea gligoreghetele când mi le ducea la cârpit. Într-o zi mă pomenesc cu o carte poștală a administrației ca să plătesc abonamentul. Am crezut că e o glumă. Peste vreo lună, altă carte poștală. Ei, m-am necăjit și am dat poruncă să dea gazeta înapoi la poștă. Când mă întâlnesc cu Corneliu. Că de ce n-am plătit abonamentul? Cum asta? Abonamentul pentru gazetă? De ce să plătesc? Ți-am cerut eu? Mi-ai trimis-o pentru că ai vrut. Nu mai vrei? Nu mi mai trimite. Și din cauza asta nu mi-a mai vorbit o jumătate de ani. A, altfel ca și Ștefan cel Mare, de felul lui era iute la mânie, după cum ne spune ureche. Afară de ai mei, care au zâmbit numai, ceilalți au râs zgomotos, amuzați de acest joc spiritual care mi s-a părut stupid. Masa era surprinzător de bogată, totuși, toți mâncau puțin de teamă să nu facă proastă impresie unchiului. Ei, Ștefane, dacă tu ar fi fost ceva mai strângător, dacă n-ar fi risipit atât, v-ar fi lăsat și voi să trăiți altfel decât trăiți. De altfel îi semeni leit. Acum văd că te-ai insulat și tu tot din dragoste. Unchiule dragă, i-am spus, fără să îmi pot descui în mine nemulțumirea, drept să-ți mărturisesc, cam că am început să mă împac cu ideea că tata n-a agonisit avere ca să ne lase moștenire căci moștenirile astea nu sunt totdeauna fără primejdie. De cele mai multe ori, părintele care lasă avere copiilor le transmite și calitățile prin care a făcut averea. Un obraz mai gros, un stomac în stare să digere și o clocite, ceva din sluțenia nevestei luate pentru averea ei, neapărat o ușirea spinării flexibilă ca nu dacă nu cumva rachitismul nevestei milionare în a înzestrat cu cocoașă rigide ca o puturugă. Orice moștenire e, s-ar zice, un bloc. Mai ales cu paranteza știam eu și știau toți la ce fac aluzie. A fost o consternare. Uscat și negru, închiul Tache a devenit parcă și mai uscat. S-a închis în el fără să spună o vorbă. Singurul care era vesel, deși eu pe el îl țintisem, căci și el era însurat cu o sluțenie și avea un copil urât, era unchiul Naie. Mă și vedea dezmoștenit, cel puțin pe mine, dacă nu și pe toți ai mei. Chiar mama și surorile, deși fuse vorba despre tata, nu se simțeau parcă așa de bine. În fața mea am întâlnit însă ochii umesc de emoție și admirație ai nevestei mele și un surâs trimis ca o promisiune de sărut. Singuri noi riscam cu voie bună o moștenire și ea se dovedea astfel atât de frumos dezinteresată ca să apărăm memoria unui om. Deputatul a început să facă exces de zel în dragoste ca să-i arate fratelui mai bătrân că se desolidarizează de o atât de obraznică și că e și el de părere că nu e nimic de făcut din și pentru băiatul lui Corneliu. Dar toate drăgălășeniile au rămas de prisos. Bătrânul avară rămânea încruntat, de altfel s-a și sculat numai decât la sfârșitul mesei și ne-a dat mâna să-i o sărutăm potrivă de rece, cu toți nepoții. Celor bătrâni abia le-a degetele uscate. Deputatul era livid. Abia am ajuns în stradă, că nu aveam trăsuri, și, izbucnind, s-a apropiat de mine, parcă gata să mă ia de piept. Bine, domnule, cum poți să faci una ca asta?" nemaipomenit. pomenit. Auzi, dumneata, noi nu știm cum să-l mai ținem pe maniacul ăla pe vârful degetelor și poftim. Dumneata îi întorci rânza pe dos." l am privit scurt și fără echivoc. Te rog să iei notă că n-am de dat nicio explicație. Dar nu-i vorba numai de dumneata aici, domnule, nu-ți dai seama? Dumneata știi că pe capul nebunului stau toată ziua fel de fel de excroci. Ba, că se lase averea școlii, ba, spitalelor, ba, dracu mai știe eu cui. Nimic din omul reputat, spiritual, nu mai era nici zbucnirea asta de nenorocit. Dacă ne dezmoștenește pe toți. Și se plângea întinzând brațele ca o invocare. Ce gafă, domnule, ce gafă! Am luat brațul nevestimii și m-am întors spre el. Te rog să iei notă, că mie îmi place să vorbesc oricând despre frânghii, cu atât mai rău pentru cei care au spânzurat în casă. În orice caz o să mai stăm de vorbă, numai după ce vei căuta în dicționar și vei pricepe pe ce înțeles are cuvântul gafă. Căci era evident dobitoc și nu cunoștea înțelesul cuvântului gafă, care presupune neapărat lipsa de intenție în a nemulțumi sau jigni pe cineva. Era aproape de miezul nopții și cerul luminos ca într-o altă noapte de toamnă senină. La colțul străzii batiște, fără să se simchisească de cineva, nevastă mea mi-a dat cu buze moi sărutul făgăduit la masă. L-a prelungit ca să treacă în el o bună parte din sufletul ei înduioșa de admirație. Peste 20 de zile, unchiul Tachiei era dus la cimitir cu pompă mare și austeră de către rudele îngrijorate toate. Deputatul era însă mai curând vesel. Mă bătea cordial pe umeri. Nu știu, amice, dacă să-ți prezint sau nu mulțumiri, în numele rubedenilor. Să vedem mai întâi testamentul. În orice caz ești epatant." Și prezentându-mă unui mic grup de domni bătrâni în negru, care însoțeau la groapă pe prietenul cu care, desigur, nu se văzuseră de mult. Domnilor, la vârsta dumneavoastră nu vă sfătuiesc să-l invitați la masă. Nu dă greș, garantat. Unii au zâmbit, nai, ăsta e incorrigibil. Mie mi-era silă să-i spun măcar o vorbă. Dacă testamentul e bun, trebuie să-ți brevetezi neapărat sistemul. Dar, încă o dată, mie teamă ca nu cumva testamentul să ne facă vreo o surpriză. Testamentul conținea, într-adevăr, o surpriză. Printr-un codicil datat cu ziua de 27 octombrie, mie mi se lăsa o cantitate dublă decât oricăruia dintre ceilalți moștenitori. Deputatul spiritual nu mai pricepea nimic, mai ales că era încă o altă măsură care îi se părea lui că îl nedreptățește profund. Averea se împărțea după o serie de legate deosebite în trei părți. Două ne reveneau nouă și una lui. Între legatele deosebite era și cel cuvenit mie, o vilă în împrejurimile Parisului pe care unchiul o locuise, pe când stătea acolo și pe care în urmă o cumpărase. Bineînțeles că în casa noastră a fost o jale retroactivă, abia după ce s-a știut conținutul testamentului, Mama și surorile au început să-l plângă așa cum se cuvenea pe unchiul Tache. Nimeni nu l-a cunoscut, a strâns pentru noi. Totuși, n-am putut să-mi iau întreaga parte de moștenire cuvenită. Unchiul meu a descoperit după câteva zile de meditație că testamentul a fost greșit interpretat. Am avut o discuție întăretată, vie, dar a fost neînduplecat. Ascultă, unchiule! De ce crezi dumneata că testamentul a fost greșit interpretat? Citește și dumneata și vezi. Ba, tocmai că văd și mi se pare clar. Două sunt aliniatele care ne privesc, nu? Să le citim. Să le citim. Și își trecea mâinile amândouă prin păr, cu privirea în altă parte, greoi, cu obrajii mari căzuți. După ce se vor extrage legatele deosebite, restul se va împărți în trei părți. Două se cuvin familiei fratelui meu Corneliu Gheorghidiu, iar una familiei fratelui meu Nicolae Gheorghidiu. La rândul lor, a aceste părți se vor împărți în mod legal cea dintâi cumnatei și copiilor ei, iar cealaltă lui Nicolae, jumătate, și copilului lui, jumătate. Până aici e clar, nu? Clar, de ce să nu fie clar? Dar ea caută mai departe codicilul. Și acum își zgâria nervos și preocupat podul palmei cu coada tocului. Las anume nepotului meu preferat, Ștefan, casa mea, cu parcul și cu biblioteca și tot ce cuprinde, din bulevardul Domeni 119 bis, Paris, să o stăpânească și s-o folosească în amintirea mea. Ei? Cum ei, unchiule? Cum ei? Las anume. Vezi? Anume nepotului meu favorit, deci favorit. Da, și cu ochii mari verzi rătăciți, nu privea pe nimeni, dar toți îl urmăreau nedumeriți. Va să zic că îmi constituie legat deosebit. A, nu, nu, nici de cum un legat deosebit. E o dorință a să fie legat deosebit, dar nu e. N-am ce să-ți fac. Cu capul mare, puhav, raz de mustăți, cu ochii împungiți și tulburi, un chiumiu, bătea apric și ritmic cu degetele în masă. Respira greoi îngânându-se. Nu, nu, nu văd de unde ai scos-o dumneata. Nu eram supărat, căci eram convins că nu pricepe și de aceea stăruie. Domnule, scrie aici, las anume? Scrie. Și, încruntat, cu gura mare și buzele groase mototolite de mânie, bătea mereu cu degetele în birou, ca într-o tobă. Scrie aici nepotului meu favorit Ștefan? Scrie și asta. Scrie mai sus că legatele deosebite se scad din total? O fi scrind, dar ăsta nu-i legat deosebit. A mutat ca o concluzie, energic, tocul de pe masă. Adevărul e că toți erau tot așa de surprinși de atitudinea unchiului ca și mine. Atunci ce rost are după dumneata codicilul ăsta? Era tot numai nerv și încăpățânare, deosebit până la răsturnare de filozoful blazat și amabil pe care îl știa lumea. Sufletul îi tremura ca o floretă întinsă de o mână întărătată și fricoasă. Codiciul spune numai că în partea cuvenită dumitale se intre casa din bulevardul de Meni, nu că ți se cuvine peste cantitate. Am fost pur și simplu uimit, dar mânios nu eram. Cum când acolo scrie, las! anume, adică las îndeosebi, tocmai pentru că scrie anume. Dacă n-ar fi scris anume, atunci ai fi avut dreptate, evident. Mama, surorile, toți cei de față erau surprinși până la nedumerire de noua interpretare și cred că toți, în sina lor, au repetat. Au dreptate, cei care îl cred fenomenal de deștept pe naie ăsta. Pe cât de neliniștit era el, Tremura aproape și nu știu de ce, pentru că în momentul când vorbeam nu avea să se decide nimic, pe atât de calm eram eu. Cred că mi-am apărat totdeauna foarte abil interesele cu multă voință, dar niciodată cu pasiune și cu panică. Ce crezi dumneata că l-a îndemnat pe unchiul tache să-mi lase casa? Ca să o în amintirea lui, scrie acolo. N-ai văzut și dumneata? Și-mi arătă vag copia testamentului. Bun, de acord. Va să zic că nu mi-o lasă în voia mea să mă folosesc de ea, aproape că îmi impune să o păstrez, dar să i aproape cât jumătate din cantitatea celorlalți. Ce mi-ar rămâne mie atunci, ca să o pot valorifica așa cum vreau? Nu știu, și privea înverșunat în podea, dar se vede că a ținut anume, și apăsă cuvântul, ca să cadă în lotul dumitale casa, pentru că erai favorit. Am început să râd. Ciudat mod de favorizare, acesta de a-mi înjumătăți partea cuvenită. Nu mă privește, eu atâta știu, că fac proces. E adevărat că tocmai dorința unchiului Tache de a preciza, punând pe acest anume, ducea la confuzie, ceea ce mi se părea tocmai surprinzător, căci știam că adesea excesul de precizare duce la confuzii. E asta una din ciudățeniile logicii? Și de altfel, cred că, de pildă, Hunt, intenționat, recurge la prea mari precizări care îl fac uneori așa de greu de citit. Deputatul era din ce în ce mai descompus de îngrijorare și mânie. Se plimba prin casă agitat, invocând a-napoda devotamentul cinstea spiritul lui de sacrificiu. Era de o desperare penibilă. Îl priveam liniștit ca pe un obiect de studiu, nezulburat de teama de a pierde mai bine de o jumătate de milion de aur, Deși îmi daam seama ce însemna asta în viața mea. Semăna în clipa asta cu filozoful sceptic și detașat de lucruri, cu blazatul care nu lua în serios nicio catastrofă, nici o dramă, pe care îl știau cititorii gazetelor, tot atât de puțin cât seamănă, cu portretul de lui de o actriță admiratorilor ei, fotografia instantanee făcută pentru pașaport. Peste câteva zile aș și început acțiunea juridică. Spre nedumerirea mea, îndurerată, mama și surorile mele au trecut de partea lui și au pornit acțiuni paralele. Dar asta n-a fost ultima surpriză a acestui testament. Nevastă mea, cu ochii albaștri și neprihăniți, a intervenit în discuție cu o pasiune și o îndrăjire de care nu o credeam în stare. Riposta indignată, amenința cu un fel de maturitate care mă jignea oarecum. Fată dragă, te rog, nu mai interveni, lasă-mă pe mine să mă descurc singur. Mă privea uimit și decolorată. Cum asta? Dar nu vezi că toți vor să te înșele, pentru că ești prea bun. Aș fi vrut o mereu feminină, deasupra discuțiilor acestea vulgare, plăpândă și având nevoie să fie ea protejată, nu să intervină atât de energic, Interesată. Nu te înțeleg deloc, dragul meu. La ședințele de seminar, la universitate, discuți cu patimă și te cerți cu toată lumea pentru că susțin că niște celule acolo mor sau nu, iar aici, când discuți cu ei, te lași atât de moale. Mă cuprindea o nesfârșită tristețe văzând că nici femeia asta pe care o credeam aproape suflet din sufletul meu nu înțelegea că poți să lupți cu îndrăjire și fără cruțare pentru triunful unei idei, dar în același timp să-ți fie sile să te frămânți pentru o sumă, fie ea oricât de mare, să lovești aprig cu coatele. Am știut mai târziu că aveam o reputație de imensă răutate, dedusă din îndrăjirea și sarcasmul cu care-mi apăram părerile, din intoleranța mea intelectuală, în sfârșit. Toți, judecând după ei înșiși, aveau aerul să spună, dacă, atunci când n-are vreun interes material, iată atât de pătimaș ce trebuie să fie atunci când îi sunt interesele amenințate. Am consultat doi dintre cei mai reputați membri ai baroului, care mi-au spus că dreptatea e de partea mea, și că voi câștiga negreșit procesul, între timp ca să-și justifice cel puțin ei înșiși pornirea împotriva mea, ai mei, toți de acord cu unchiul, mă decretau lacom, egoist, lipsit de caracter și povesteau împrejurări din viața mea care ar fi justificat asemenea opinie. Ne-am întâlnit cu prilejul parastasului și abia de-am schimbat câteva vorbe tot timpul. La ieșirea din biserică le-am spus că accept propunerea lor. Diferența, la drept vorbind foarte importantă pentru mine, împărțită în câteva părți, era pentru ei fără prea multă însemnătate. Totuși, când le-am comunicat vestea, a fost o bucurie lipsită de orice urmă de bun simț. M-au îmbrățișat cu toți, chiar unchiul. Mi-au spus, parcă plângând de satisfacție, că întotdeauna m-au știut, om de inimă, că e un gest pe care nu-l vor uita. Inert, ca un manechin și dezgustat, mă lăsăm săruta de buzele fade, iar ei erau așa de plini de bucuria lor că nici nu băgau de seamă dezgustul meu. Cred că erau acum tot atât de sinceri ca și atunci când mă calomniau. Un proverb e de părere că, dacă... Vrea să-și înnece câinele, țăranul spune că e turbat. Mult mai exact ar fi adevărul acesta formulat însă așa. Când țăranul are interes să-și înnece câinele, începe să se convingă, din ce în ce mai mult, că e turbat. E greșit să socoți că la firile mediocre inteligența rămâne deasupra intereselor. La origină, Bergson are neîndoios dreptate. Inteligența n-a fost decât un mod practic, un instrument de adaptare la mediu, un mijloc pentru apărarea intereselor. La imensa majoritatea oamenilor i-a rămas și azi același lucru. Ei nu pricep decât ceea ce au interes să priceapă, ceea ce le contrazice interesele le contrazice fundamentul și inteligența. În afară de un număr infim de perverși, dacă ori fi existând cu adevărat, nimeni nu poate face reul dacă inteligența lui nu îi primește asta. Numai că această inteligență e un consilier extrem de servil la cei neevoluat și asemeni curtenilor lași, justifică orice. Lupul crede sincer că mielul îi tulbură apa și despotul, care ucide mii de oameni, o face pentru că e crâncen convins că alt minteri va fi ucis el. Iată ce gândeam când cei din jurul meu nu mai conteneau cu laudele. Deputatul ne-a invitat pe toți la o masă mare de împăcare. Nevastă mea care, din cauza discuțiilor, devenise odioasă tuturor celorlalți, acum când a aflat de hotărârea mea, era nemângâiată și îi ura pe toți. Deși îmi dădeam seama că face asta în bună parte din dragoste pentru mine, Totuși aș fi vrut-o altfel, abia a primit invitația la masă. A fost o mare și penibilă sărbătoare de familie, flori pe masă, mici daruri, surprize pentru fiecare sub tacâmuri, o pereche de butoni banali pentru mine, o brățară meschină pentru nevastă mea, daruri care nu mi-au făcut nicio plăcere, căci nu erau dovada nici unui sentiment. Erau doar o introducere prost acoperită. Deputatul a fost într-o verbă care a stârnit hohote de râs, deși nu făcuse decât o vagă facultate de drept, avea o avere frumușică, parte luată ca zestre, ca de pildă casa și o vie la Buzău, parte datorită politicii, căci era în vreo câteva consilii de administrație. Avea reputația că e și un spirit al realităților, că nu luptă cu morile de vânt. Afară era un viscol care trăienise străzile, oprise circulația tramvaielor și zgâlțea ferestrele. Înăuntru era cald, era lumină multă, șampanie, iar senzația de bucurie pentru toți se găsea sporită de plăcerea de a fiind un interior atât de agreabil și negreșit ospitalier. După masă, prietenosul meu unchi ne-a luat pe mine și pe cumnatul meu, cu el în birou, a cerut cafele și lichioruri. I-a mai venit încoace și se lăsă intenționat greu în fotoliul de piele, că acolo a început să miroasă achiloți înădușiți de damă. Mira penibil, dar ăsta era un spirit, în genul lui, care făcea furori prin lumea politică și mai ales în saloanele bucureștene. Și aprinzându-și tigara groasă de foi, ascultă, ce aveți de gând să faceți voi cu banii pe care i-ați moștenit? Cumnatul meu l-a privit surprins de acest atac brusc. Nu știu să vedem. dați mi încoace să vii țin eu. Mi-era o silă imensă, că știam că sub aparența teatrală de franchețe se ascund intenții precise. Și văzând că noi sorbim lichior din păhărele, fără să dăm urmare chestiunii, se decise să treacă la detalii. Am o fabrică de metalurgie. Unchiule, eu mă gândeam. Ce? Ce te gândeai? Las că te-am văzut eu. N-ai spirit practic. Ai să-ți pierzi averea, cel puțin să rămână în familie, avea aerul să spună. Cu filozofia dumitale nu faci doi bani. Cu cantă la dumitale și cu Schopenhauer nu faci în afaceri nicio brânză. Eu sunt mai deștept ca ei când e vorba de parale. Cum meu râdea amuzat. I-am privit umerii largi. Unchiule, eu mă gândeam să nu mă încurc în afaceri. Cred că averea pe care o am îmi ajunge să trăiesc modest. Vorbești prostii și-i sticleau ochii mari verzi. Nimeni n-are de ajuns niciodată. Ce știi tu? Cum crezi că se ține o femeie ca nevastăta, Cu ciorap de sfoară? Cum ai ținut-o până acum? Această integrare a nevestei mele în serie a celorlalte femei mi era de neîndurat. Știam că pentru ea... N-au absolut nicio importanță asemenea fleacuri, că datorită frumuseții ei ar fi putut avea o viață oricât de luxoasă și că a preferat totuși viața alături de mine. O vedeam făcând sacrificii pentru mine, nu păresindu-mă pentru o pereche de ciorapi, dar cum înțelegea că tot ezitam, a schimbat tonul. Și pe urmă mai e o chestiune. Ca să vă arăt că tot eu mă gândesc mai mult la interesele voastre... Și, întorcându-se către servitoare pe care o sunase, o întrebă neoș de tot, așa în prelungire, dacă e cafea ce i s-a dat să bea sau alt nichid, greu denumit în scris. M-am gândit la voi. Nu se știe când intrăm în război. E vorba să intrăm într-adevăr, întrebă neliniștit cumnatul meu, căci știa că partidul lui meu e pentru rămânerea în neutralitate. Mă rog, nu se știe, poate că azi, poate că mâine, poate că nu intrăm deloc. Trebuie să vă asigurați în orice caz. Deocamdată, unul dintre voi ar fi mobilizat pe loc, ca director al întreprinderii. Ce tăceți așa? Domnule filozof, ai aerul că n-ai vrea să fii mobilizat pe loc. Ca să scap de război? Nu vreau să se declare războiul, dar nici o secundă n-aș fi conceput posibilitatea de a fi mobilizat pe loc. Nu țin să fiu chiar așa de departe de front. S-a ridicat enervat cu gura coclită de dispreț sincer. Ascultă, dragă, mie îmi ca ca străvezi deștea cât dobleci. Hm. Ai vrea să mergi la război, ai? Spune-i eu lui Cant ăla al dumitale că poate o crede. Eu nu. Și a plecat indignat în sufragerie. Am vorbit apoi cu cumnatul meu despre trenurile înzepezite, despre luptele din apus, dar gândul îi era paralel. Eu cu Nevastă ne am fi vrut să plecăm din țară fie la Paris, fie la Berlin, pe care îl preferam din cauza preocupărilor mele în filozofie, din pricina războiului care de altfel adusese înapoi în țară chiar pe cântăreții, artiștii, studenții, absolvenții, bonvivanții rătăciți pe aiurea, unii plecați încă de acum 10-15 ani, nu mai putea fi vorba de străinătate. Schimbarea a fost, pot spune, deci, numai faptul că închiriasem un apartament foarte încăpător și destul de curat prin cartierul străziteilor, pe care, deși îmi aveam imobilizată jumătate din avere la Paris, îl mobilasem mulțumitor. Un dormitor mare cu o daie de baie, un salonaj mic pentru ea, un birou pentru mine, ne-au oferit un prilej de preocupări timp de două-trei săptămâni. Era pentru mine o bucurie nespusă să o văd în fiecare zi, uimită de schimbarea cea nouă, contemplându-și sufrageria ei ca un copil blond și pasionat. Peste vreo săptămână i-am spus, așa întreagăt și ca pe o enormitate, despre propunerea unchiului deputat. Spre emirarea mea, în loc să râdă, a devenit serioasă. Pe deasupra ideea de afaceri o interesa. Îmi primit propunerea unchiului. Cum însă și eu aveam toată încrederea în puterea mea, ca un om care pleacă la drum știut periculos pentru că se simte în stare să se apere, n-aveam prea multă grijă. Mai mult mă nemulțumea pasiunea cu care nevastă mea discuta afacerile și atenția matură cu care cântărea totul. Evident că era în această putere ceva din pasiunea care o făcuse să asculte un curs întreg de calculul diferențial tot pentru mine. Nu e mai puțin adevărat, însă, că în acest interes al tinerei mele neveste pentru afaceri, vedem vechiul instinct al femeilor pentru bani, ca o vag domesticită, în care se deșteaptă pornirea atavică, atunci când culcată cu capul pe pieptul dresorului și linge mâna, dând de sânge, îl sfârșie pe imprudent, tot așa aveam impresia că întâmplarea cu moștenirea trezise în femeia mea porniri care dormitau latent din strămoși în ea. Altfel, viața noastră, cum am spus, nu se schimbase decât foarte puțin ca deprinderi. Când, către ora unu, auzea trăsura oprindu-se la poartă, ea sărea în sus de pe covor, unde croia tolănită alături de croitorasa cu ziua, tot aceea pe care o avea și la mătușa ei, alerga în rochia ușoară de casă, care descopera umărul cu rotunjim de măr alb și striga, bătând din palme copilăroasă, luându-mi pachetele. Nu-mi spune, lasă-mă, compo de California. Herinci cu vin. m a fumată afumată. Iar a luat un trou și jvaițăr. E a treia zi când e mereu prisos. Ei, dar pate de fuagra. Cu ochii vii de cățeluș răbdător, — Și pate de foagra? — Nu e acolo? Făgeam cu o mirare ipocrită. Să știi că l-am uitat în trăsură. — Sună! Strigă! Anico! Anico! Alergă după trăsură, că a uitat domnul un pachet. — Draga mea, cum să mai prind acum trăsura? Că a plecat. Îștiu știu însă numărul. Ei nu, că ești revoltător și când ți-am spus să ai grijă de pate de foagra, pe urmă își aruncă ochii distrați pe celălalt pachet. Ce m luat? Și Bisea cu greu. Ernest mach, Erkennis und irtum. Jerusalem, l'erbuch der psychologie. Ți-a executat al alcalai comanda? Serios? Și ea care nu le citea, era încântată pentru că știa că le aștept nerăbdător. Așa o doream, răzvrătind fermecător la comă pachetele de la băcănie și, în același timp, privind cu sfială pachetul cu cărți pe care ea nu le citea, dar știa cel puțin că prețuiau mult, ba chiar le frecventa și se interesa de ele, cu politeța cu care saluți și întreb de sănătate pe domnul important pe care îl respecti, dar în a cărui companie te plictisești. Acum ia-ți-le pe toate și fugi în birou la tine pe divan. Citește până la ora două și jumătate în liniște că abia atunci mâncăm. Credeam că ne-am auzit bine și întrebam speriat. — La două, fată, dragă! — La două și jumătate! Azi e ziua lui Gore și i-am invitat pe toți la masă. După prânz nu are nimeni curs. Până iese de la minister, pune se bărbierește și se tunde, că i-am spus că nu-l primesc la masă nebărbierit și netuns. L-am mai prevenit că dacă vine și azi nespălat, îl bag în baie cu sila. Să vezi că țin focul aprins. Dragă, dar la două și jumătate sunt mor de foame, da?" Ah, apucă de aici cu dinții." și mintin -mi să mănușa de piele pe care o aruncasem pe masă. Cum o să muș din mănușă?" Ei, atunci nu ești chiar așa de periculos." Ah, că să uit. I-am luat lui Gore un portofel. Stai să ți-l arăt." Și când vedea că admir monograma aurită din colț, râdea iluminată de plăcere. nu e așa că e frumos?" Știi, pierdea hârtiile și banii prin toate buzunarele și spunea că dacă are banii, n-are portofel, iar dacă își cumpără portofel, nu mai are ce pune în el. Hai, fugi în birou. Peste o jumătate de oră venea lângă căpătâiul divanului, liniștită și gravă, ca un procuror preocupat. ce e asta? Ce să fie? Un pachet. A, ah, da, pachetul cu pată de foie gras. Ziceai că l-ai uitat între asură. Se vede că l-am uitat în antreu. Când m-am dezbrăcat, mm, așa, vă să zic că glumești pe socoteala mea și își înșfăca mânuțele în părul meu. O prindeam de braț ca să nu trag prea tare, se zbuciuma să scape și când luneca jos pe covor, rochia ridicată în cădere lăsa să se vadă cele două coapse albetari care mă înfiorau între paralelele jartierelor de mătase. Nu se lăsa cu una, cu două și luptarea începea, căci punea uneori în acest chef de pedeapsă o înverșunare de pantere tânără care se joacă. Asta ne-a fost viața în iarnă aceea. Eram mereu cu vechi prieteni care, săracii, erau delicioși de îndrăzneală și sfială în același timp, toată lumea ținând să-mi placă mai ales mie, căci altfel nevastă mea, la cea mai mică mutra mea, disgrația numai decât pe oricine. Mergeam la teatru numai la piesele jucate mult, despre care auzeam că sunt bune, nu la toate premierele cum făceam mai târziu, când am devenit mondeni. Cred că un fel de pudoare burgheză și vag intelectuală ne făcea să trăim un belșugat dar modest. Căci sentimentul care îl împiedică pe capitanul Dimiu să pui echipiu modern franzuzesc e mai mult general. Nu toți tinerii au curajul să puie monoclu sau să-și radă mustățile, de pildă. Le teamă de ridicolul primului moment, cum de altfel, eu însumi, deși mi se spunea că mă prinde mult pălăria tare și uneori demonul vulgar din mine mă ispitea, n-aș fi avut curajul să o pun pe stradă. E un flagrant delict de futuritate și bluf. Te gândești totdeauna la cei ce nu te-au văzut așa. Și te întreb ce să zică de schimbare, în loc să ții socoteală că sunt mai mulți cei ce nu te vor ști decât sub noua înfățișare. Începusem să caut ca, din scrisor și din amintirile altora, să mi reconstitui întrebătoarea ființă sufletească a omului care influențase prin incomparabila lui Danie întreg destinul vieții mele. Între nedumerirea disprețuitoare pe care mi-o inspirase felul lui de a trăi și sentimentul imens de recunoștință și de emoționată dragoste pe care îl purtam acum, era un gol pe care nu numai sentimentalismul, dar și logica voiau să-l umple. Mă gândeam dacă și eu vreodată voi putea schimba destinul unui om și-mi răsăreau dinainte ochii albaștri și obrazul oval al nevestei mele, înflorit într-un surâs. Destinul tău, fată dragă, e și va fi schimbat prin mine, îmi spuneam singur, rămânând îndelung cu privirea fixă. Atât de mare era reputația de um de afaceri și de spirit practic a unchiului nostru, încât, cu toate că toți îl știau periculos, s-a hotărât să se adune suma de un milion jumătate, două la nevoie, în familie, ca să concurăm la licitația fabricii de metalurgie. Era proprietatea unui supus francez mobilizat când venise rândul contingentului lui, care trebuia să lichideze urgent, căci avea și plăți de făcut și nici n-avea încredere în administrator. Înconjurată cu teren mare în apropierea unei gări, cu linie de garaj până în ușa atelierelor, putea fi evaluată la vreo trei milioane, poate mai mult. Unchiul meu era sigur că o va cu un milion și jumătate. Am eu socotelile mele. Socoterile lui au ieșit însă prost, căci s-a ivit un concurent extrem de periculos în persoana unuia, tănase Vasilescu, lumânăraru, fost poate într-adevăr negustor de lumânări și care ajunsese la fabrica de aramă pe calea fabricilor de clopote. Știau unul de altul că vor fi concurenți și s-a încins între ei o luptă înverșunată,